طول ما عند باقين ذلك انت او لا في مؤولين ذوي المحب المحاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايمن او ذلك من طوالف كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه وتمام التسليم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم سلام تسليم كثيرا زهر رفض الله جلل شانه فنسوه صلى الله عليه الله و محمد صلى الله عليه وسلم تجعوذي شني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي قبيرية بواتي صلى الله جلل شانه استسكم بقبير زنشم وتمرتي وسنكوبراء مسلمان Allah t'barak wa ta'ala molimo da nasi učinu dani kuih seboj istis kumbo boboja znači učinu dani kuih čumuniti kao pravi muslimani molimo subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo adan salama budi za dvore. Zalahu t'barak ta'ala pomoč. Hna stavljama sa komentara min djelom menhaju saalikin. Madshih Abdirahman bin Nasir sa'adiya. Rahmatullahi alayhi. Jukir smudali. Jeden dakaj mokladki vod kada u pitanju samo poznavanje šeriatskih propisa, kao što smo počeli sa tumačenjem uva da na odnosno mukaddime uva na ovo Ja sam juče draga breći spomenu par izreka poznatog develbokisamskog učenjaka Ibn al-Džuzija. Pokazao sam na razliku na Ibn al-Džuzija i Ibn al-Qayma al-Džuzije. Ova Ibn al-Džuzi koji je spom nije Jamaluddin Abu al-Faraj البغدادية الحنبالي عمرو 597 годيني لكي ابن القيم عمرو 751 годيني سيد اسممنا صلى الله عليه وسلم نكالك إذراك إذ إز ديلا تلبيسو إبليس عد ابن الجوزي دي ابن الجوزي вспمني ناچني كاكو شيتان پرلزي إزاودي إزاودي جودة وصلى الله عليه وسلم نكالك إذراكو دي ابن الجوزي كаже دا شيتان پرلزي شبكو odnosno vlada čovjekom shodno čovjekovom znaju. pa što je znanje čovjeka veće znači šejtan će lakše ovladati što je znanje čovjeka manje šejtan će lakše sanjem ovladati a što je znanje čovjeka veće šejtan će se nije manje manje ovladati mada znači čovjek je kad ima znanje znači ni tada nije siguran u šejtana jer on da opet šejtan prilazi ali tada Tako da kažemo, čovjek kada ima znanje, onda je učeniji i o načinima kako šetan prilazi. Pa tada mu ostati da se bori sa svojim strastima. <gled> <gled> Međutim, od izreka koju vam žele spomenuti u Tros, znači da zapamtite, jer ovaj Ibn Džavzij u istinu ima lijepi izreka, da kažemo, znači lijepi životni savjeta. A to je da Ibn Džavzij kaže da je od džehla čovjeka od čovjekovog neznanja, da čovjek bude zadovoljen sa onim znanjem na kojem je. Da od čovjekovog neznanja je čovjekovo zadovoljstvo sa znanjem na kojem se nalazi. Znači to je čovjekovog džahla. Koliko god čovjek bi učen. Koliko god bio jo, da kajžemo alim. Ako je zadovoljen sa onim na čemu je, to je znak njegovo džahla i njegovo gneznanja. Znači ako čovjek bude zadovoljen sa onim na čemu je, ko god bi je učim to je znak njegovog jehla da neka kažem da Allah t'barak ve se čuva da se da čovjek bude zadivljen sam sa, sa, sam sobom znači što je druga bolest bolest srca da se Allah t'barak ve je zato usmana kao, kao primjer znači slikovit povogačova namesti znači primjer sheha prima šeha, šeha Kurajma znači čovjek je 90 <coughs> godina preko 90 godina poslušajte imamo dobro I obratite pažnje, to je preko 90 godina. Pre nekoliko dana sam bio u Prilic, sam bio u Kataru, Šeji je počeo subotom ujutru da tumači djelo katru ne da. Iz gramatika arabskog jezika. I kaže ovo djelo, ovo djelo, sam kaže tumaču prije 70 godina. Či prije 70 godina. Znači svoje 20 godine. Šeji je počeo u mlada tražiti I već sa 20 je nekim učenicima, Kod šeha Hasanah ha benneke domaću neka djela. Oti je bilo djelo u neda. E nači, so ne lezani, nači, da. Inači kako se oni trarile znanje. Znači dada u svoje vrijeme bilo bilo nači, način odbilike halki. Znači učio je kod šeha, pa onda kod šeha imaju učenici, znači oni koji su, da kažemo, napredniji. Pa onda koji su manji napredniji, koji su i tako odade. Pa onda oni koji su napredni su podučavali oni koji su bili, nači, da kažemo da ređe ispred. Še je bio da kažem od među onim prvom prvo među među prvim učenicima šeha Hasana, šeha Hasana pa je Šejh Hasana. Šejh Hasana Pa podučavao oni i drugi učenici. Pa kaže, vodio sam Tomacio prije 70 godina. Međutim obet kad vidim Šejh dan i Šejh život, kad vidim koliko vremena provodi provede čitajući. Či Naći ćemo i vidi vidim znači primer ove primjer ove izreke. I što še Šejh obično Inačim obča da kaže, kaže, saki put, kaže, čitam, vzpomňu spom, konkretno buka ima, kaže, kaže, čitam diyal ibn Kajima, kaže, vidim koliki sam džahil. Kada čitam diyal ibn Kajima, kaže, vidim koliki sam, vidim koliki sam džahil. A čeo vzpomňu kontekstu, znači, podstaja, znači, na čoveko povečava neznania, draženje neznania. Znači, da kažemo da čovek nauči Kur'ana pamet govorim prim, pit, primjer Hibza, da učinje, je pročito jedan tefsir cijel? Jes pročito jedan tefsir cijel, pročito se jedan tefsir, koliko postoji, postoji tefsira? Da se naučio ne znam koliko hadisa, je naučio sve hadise, da se hadis sve hadise, se... Znači, ovo islamsko znanje je more, koje čovjek ne može, da kažemo da obuhvati. I zato kada ospital imam Ahmada, dok ćeš tražiti znanje, kaže se do kaboru iza to znači spominjam i, -i, i, nap -i napomnim na da od, od čovjeka u džehla da čovjek bude zadovoljan sa onim na čemu je sa onim na čemu je znaње dobro zadnje što smo spomenuli odgovara je je rahmetullahi alayhi yesa dariku an la ilma ma'rifatu alhaq bi dalilihi znači zato što je znanje znači ovde se misli korisno znači koji koristi njegovom sahibi a to je spoznaja istine sa dokazom يؤدي شي رحمه الله عليه وكذا وكذا نواظ ذكزا فتويه نجد ذكاز آيت الى سنه الله وبصنيكه صلى الله عليه وسلم ذات شيء غور وفقه ما شي نسامو في بدايه نعمه ديفينس فقه جبريل مش بتقدر تتكلمي او او دعنا نقول konkretno propisima يعني propisima taarete و اتكوا ده هي ده اول ديفينس فقه bi adilallatiha min al-kitabi wa sunnati wal-ijma'i wal-qiyas al-sahih. Kaj je fiqh je spoznaja ogranaka shariata sa dokazima iz Kul'ana i sunnata i jma'a i ispranu qiyas. Nači šta je fik Spoznaja shariatski propisa, ili ogranaka shariata. Spoznaja shariatski propisa. Uzaqna, da stavite ogranaka. Al-faraija znači ogranaka shariata sa dokazima iz Kur'ana, i sunnata, izjma'a, vola qiyas as-sahih izpranu qiyas. Šta se podovi misli? Znači, izpoznajš šariatski propisa. Znači, da znaš šariatski propis, To će če doš posli, posli češi, nekho novoga češi to pojens. Znači, da li određena stvar vajb, ili određena stvar sunnet, ili određena stvar mubah i tako dali. Možda, što znači fara'i ogranaka, znači, ovdje, Ovo je termin koji je koristila ulema, znači ogranci, znači u smislu da bi se razlikovalo od usula, od asla, a to je akida. <coughs> znači, sa ovim izlazi akida. Sa izrazom el-fara'ije izlaze je propisi, odnosno da kažemo pitanje koje su vezane za akidu. Zato što ulema kada, kada je, da kažemo, posmatrala, znači ovo je pitanje terminologije. Znači, bitno je da razumijete. Znači, za Stvari koje, koje za stvari akideje su govorile da je usul ili usulu din, osnovi ili temelji vjeri. Dok kada je u pitanju fik, to su nazivali ograncima. Znači isto kao da kažemo na primjer drvo koje ima korijen, ima stablo, a ovo ima ogranke. Isto tako fik. Znači, pa, znači koliko god bio, znači bila stvar vađib. Znači ovo da neko ne razumije da se s ovim ne umanjuje vrijednost fika. Znači ovo isto, znači, jednostavno, znači koliko god grane bile jake, koliko god bile bitne, koliko god bile velike, koliko god to ne davale plod, one bez korijena, znači ne mogu tako isto. ni ovi propisi bez akide, bez ispravno akide, znači ne mogu. Zato se zove El-Fara'ije. Zato ovdje še kaže El-Fara'ije. Znači poznavanje šreetskih propisa, šreetskih propisa, Allah vam dao sako dobro misli se da li određena stvar vađub ili određena stvar haram, ili je mekruh, ili je mubah, i tako dalje. Međutim, poznavanje tih stvari odakle, znači da li iz glavi, znači ne, nego iz Kur'ana, iz sunnata, i džma'a, i kiasa, iz prano kiasa. I ovo je sad jedna stvar o kojoj možemo govoriti, a to je, Allah e, dao svako dobro, da se fik gradi na dokazu. Znači, pogotovo kada u pitanju izdavanje fetve, znači kada je u pitanju izdavanje fetve, odnosno odgovaranje ljudima, Zato što običan da tako kažem običan svijet običan svijet znači oni koji nisu talebetu alim, oni koji ne traže znanje. Oni su na mezhebu ili na pravcu svog muftije. Na znači, čonoga ko im odgovara na pitanje. A muftija je znači ona kojoj odgovara da uđma na pitanje, koji je poznat određenom <coughs> mjestu da uđma od, odgovara na pitanje. Obični svijet znači u lama usuli fikha taj obični svijet je na mezhebu svog muftije. Znači običan da kažemo svijet, znači, znači bez ovdje sad omolovažavanje običnog svijetu. Znači običan ob, svijet, znači nepoznaje, znači kažeš mu sada bio ovoga ili bi onog mezheba u ovom dijelu se kaže, u ovom dijelu se kaže, znači on to nepoznaje. Znači on zna da kada dođe da pita je to dozvenilo, je to nije dozvenilo, je li to ovako ili je to onako. I znači običan svijet, znači pita čovjeka, pita alima, pita svog jefendiju, pita svog... Значи дали е то одзов и не е то одзов. И зато се каже добичан сиет на мезебосуг муфти. Меѓути мона осуба кој одговара на питања. Значи мора да се буи Аллах тебарек и таа по питање одговоре. И зато ибн Хазм De govorio o odnosno opasnosti fetve. A Ibn Hazm ima govoru kojem kaže kada te neko pita određen propis pa mu ti odgovoriš da je to tako i tako kaže to je kao da si mora ko Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam je to tako i tako učinio ili Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam bi ti to dozvolio. Kada kažeš nekome učini ili namoj učiniti. Međutim danas u današnjem vremenu Znači, da ne kažem danas znači, vrijeme lupanja ili izdavanja, da kažemo fetvi bez ikakvih osnova. Bez ikakvih osnova. Znači, ljudi danas izdaju ili daju fetvi bez ikakvih osnova. Čima ljudi koji nisu prešli jedno osnovno djelo iz FIKA? Odgovara ljudima. Dovori ljudima na velika pitanja. Da ne kažem da je prešlao određenu meselu, mišljenja, dokaze i tako dalje. Međutim, ono što posljedno želim ovdje da skrenem pažnju, Allah vam dao sako da ukažem, jeste napravac pravac, odnosno na moderni pravac, moderni mezhal, a to je slijedjenje olakšica. Slijedjenje olakšica. Znači, neki ljud su prišli e, pitanjima fikha i razilaženjima i izreci ali, e, da je razilaženje ummeta rahmet i znači, počeli su pod... Da kažem principom, olakšavajte, ne mojte otržavati. Znači, gdje god nađe znači, pogleda, na naprimer, ljudi pita određenu stvar. I traže imali tamo neko od ulemej da dozvolio određenu stvar i nađe da neko od ulemej nekakve istor to dozvolio i to ljudima dozvolio, kaže dozvolio. Taj i taj čovjek, taj i ali mi je to dozvolio. Znači, princip, pod navodnicima, princip olakšavanja i teraženja, mišljenja ili govora da je neko određenu stvar da je neko određenu stvar da kažemo da zvoli. Ovo draga braću nije ništa drugo nego slijedjenje stranosti. Je u stvar je ulema spomenilo o svojim delima. Imam Šavkani u svom delu iz Usul i Fikha spomenje ovu stvar. I spomenje jednu izraku. Govora selafa gde kaže men te tebba rukas, faqad te zandak. Ko bude slijedio ulakšice Znači, u universtvo. Znači, može postati zindiq. Znači, vasar može čoveka da odvede u kufru da Allah tabarik wa ta ta'ala sečuva. Jer, znači, islamski učenjaci, znači ono što mi znamo, jeste da nisu im pogrešili. I bilo je oni, koji su, da su dozorili ovokoj, da su ovokoj. I sada čo je da slijede, ne kažemo te olakšice. Znači, znači odnaj, da kažemo pokvarenih pravaca i metodologija u prilaženju verje sa Znači, sobotno kažemo, od najpokvarenijih. Naći nešto što ljudima jufsidu dina kvari njihovu vjeru, kvari u temelju njihovu vjeru. Međutim, pod principom koji su došli, pa jste, koji su došli, koji su došli u Kur'anu i sunnetu. Znači, u Kur'anu i sunnetu je došli olašavanje. Juba vira je sama posebi lahka. ma ja'ala alajkum fid dini min haraj. On vam uvjeri, nije učinio potiškoći. Poslanik, aleyhissalatu wassalam, kada je slavu ashabi, govorio, jessiru, walatu, assiru, ulakšavajte, namojte održavati. Međutim, da nas da dođe čovjek, mida kaže, da je čestitanie nevjernički praznika, da je to, da Allah ve vjeri, i da je to, da to ulazi pod kur'anski ajt, vakuulu li nasi husna, i ľudima govorite lijeb govor, abudu billahi ta'ala. Hči pogledajte, Pogledajte te metodologije dok ne dovede čovjek, da čovjek učestitač u nevjernički praznik, da e, rođenje, naudhu bi Allahi ta'ala, ovoga ili onoga, da dozvoljavaš razne nev druge nevjerničke praznike, učestovanje u ovakvih ili onakkim harama pod principom da kažemo olakšavajte na mojte otežahat. Jeliko olakšo ovom umetu, jeliko imoviši rahmet prema ovom umetu od Allahovog Rasula sallallahu alihi wasallam, Nije, draga brečuneku. I znači, seredni put u lakšavani i što je došlo u sunnatu Allaha u Rasului, sallallahu alaihi wa sallam. Včutim ovu, što se spomniu, znači, včinni sunci ovih termini se danas spomniu, znači oni su poput, što je došlo u govoru Alija, što reko Alija radijallahu anhu za kharijij, kelimatul haqq irradu biha il batil. Ili ječ, istina je sa kojim se hoče na istina ć isstinje sa kojim se sa kokojim se oće ne istine. Dobro. Je zato pisa co ode kaže sa dokazima iz kitaba to jest iz Kurana i i sunnata, to je se sunnatalahho pa nenika selah aliih selem vol iđma i koncenzusa. Naće iđma i koncenzus ono ide se ulama, nać ide se ulama složila. Naći pita ide se ulama složela i đima jedan od najjačiv do okaza u Znači, zašto? Zato što se u nama služila po pitanju te stvari. A ova ummet se ne može složiti na dalaletu. Vala qiyas as-sahih, ispravno qiyasa. Zato qiyas je znači <coughs> dokaz do kod većine odnosno po ispravnom mišlju, znači ispravno, ispravno dokaz do kod većine učenjavke Ahlu Sunnata al-Djama'ata. Jedno od, od, od izvora šariata. Je, zato, qiaz, go, go, go, go, posto, I sad o mnogo govoriti njegov govoriti nećemo. Međutim, postoji qiyas koji je ispravan i qiyas koji nije ispravan. Znači, analogija koja je isp ja analogija koja nije ispravna. I zato ovde Šeheriham dulajih alayhi kaže no kaže vel qiyas sahih. Među tim ono što bitno da znate jeste znači da analogija znači jedan od izvora, jedan od izvora šariata, međutim ona ima svoju osnovu, ima svoje šartove koji moraju da se ispuni i tako i o tome se govori u djelima, o se govori u usulifika. Iako su neki kao Ibn Hazm rahmetullahi alayhi znači poraklili poraklili ova izvor znači poraklili su Al qiyas prvedkli su analogi međuti ispravoj, da analogija izvrše rijjata međutim kao što oddeše kaže vlo prijas Sahiha. Zatim, dad je še kaže v svom uvedu kaže, u se v aleledilletil mešhurure Ha vfel mi ne tatuiri. Kaže iz za dovoljuču se pozznatim do okazima izbojaznosti da ne odužim izbojaznosti oduženja. Nači še će spomenti zači kao što je metodologija ševomomm djelu. A bitno je, uvijek, da kada, kada čitamo izučavu neku dielo da znavo metodologiju bihisto u tom jeste, Da če se ši izadovoliti se, se, se obštim, s poznatim dokozima, ako spomeni dokoz, eventualno, naci kako, naci dielo, postalo, kako dielo nebi postalo veliko. I zatim kaže, wa idha kane te misale al-khilafi, kažemo ali al-qavli, l kaja je ja comencela bude, bude pitanje od oni pitanja gdje postoji razilaženje onda uče se onda du seu grande tina mišljenje koje kod mene ispravnije koje ja smatram koje ja smatram ispravnije slijedeći u tome šariatske dokaze znači ako postoji razilaženje pitanja određenog mesele onda ću naći spomenti ono što smatram da je ispravnije i ovdje je ih da vam da kažem znači u većini slučajeva znači وزي مع ادابيره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعلي ابن القيم ماشي من تيميه ابن القيم يقعد ذاته ده ابن تيميه ابن القيم استسماتري ادولمي حنبلي اسكوك مذهبه ماشي استسماتري اسدولمي حنبلي اسكوك مذهبه ابرايه يوسف ولم حنبلي اسكوك مذهبه يونيكاجونس نتشي ده سو ابن تيميه ابن القيم ادروجي ده Nađi da nisu imali mezheba da su bile bez mezheba da su rušili mezheb da se rušenje roš mezheba tako da nisu ljudi koji govore neistinu. Da Allah, ta barkotaala sačuva od laži i od potvora nego su se smatrale oduleme andaliskog mezheba i znači njihova mišljenja na znači jakom se na poznata dela alberiskog mezheba kao što je insaf od mrdave i tako dalje znači našli bi da su znači puni znači ili foru od ibn muflaha nađi našli bi da spomenu Znači, mišnir Ibn Taymiye kao jednog od velikana, učenjaka Anbaliysvog mezheba. Međutim, šehrunaslabi Ibn Taymiye i Ibn Qiyyim su bili poznati, znači, po tome je tako da kažemo da su izlazili iz, iz okvira mezheba, radi ječine dokaze koji su videli. Znači, nisu bili poznati znači, po slijepom slijedženju, nego su bili poznati po slijedženju dokaza, na ono našto u kuću dokaz pamak karto bilu anfijssko mezebu, mokra tobilo mišenje alifijskog mezeba,ili bilo mišljenni šafijskog mezeba jer bilo mišljenli malikijskog mezeba, uzimali su, uzima su pot tome miššenje bilu su poznati. I ki su se da ja kažemo tome su prastavljali njima. Zato što je nači to bilo vrijeme kada su ljudi slijepo po, kada su ljudi slije poslijedili mezebe. Kada su ljudi slijepo slijedili mezeba i to je načibilo i što je došlo. Naci krozove da kažemo, kroz, kroz našu istoriju. Naci došle došli su mišljenji, došli su periodi, znači tog slepog sleđenja. Slepo sleđenja mezheba. Pa sa, jučer kada sam kada kad uh, sam spomenuo uh, uvodu Taris koji kada sam govorio o Abu Hanifi i kako uh, i Abu Jusuf i, i kako su nastali mezhabi. Kako su nastali mezhabi. Naci rakosavam znači da Abu Hanifa bio Naci neko ko je sedio i ljude podučavao fikhu. Naci ljude podučavao fikhu iz Kur'ana i Sunneta. I njegovi učenici su to bilježili. I zato što su bilježili. Naci zato što mala dela šano da učenici koji su to bilježili, pogotovo eh, Muhammed ibn Hasan Šejbani, Abu Abdullah. Naci zato što on to bilježio, jebu Yusuf, zato što je posto kadija, proširila se njegova mišljenja. I kasni ulema počela da pišu djela. Naci više nvim počela da pišu Djela koja su so pomišljeni Abu Hanifah, rahmatullahi ilaihi. Međutim, Abu Hanifah kada je podučavao, nije podučavao u smislu da je tijel da ima svoju pravnu školu, da ima svoj misl. Dlaka Allah je zašanu tako da. I tako isto ima Malik, tako isto imam Šafija, tako isto imam Ahmed i drugi znači. Tako su čin... tako sučin. Međutim, kako je prošlo vrijeme, kako išlo vrijeme, znači ljudi su so počeli slijepo da slijede <coughs> svoj imam. Pa tako počeli slijepo da slijede imama Abu Hanifah, rahmatullahi wali. Pasodatle je došli izrake, znači, sako mišljenje, znači, koje je suprotno, znači, znači, došli izrake, jednoga ne želim da spomnim, znači, od učenjaka, namusallah ne neoprosli, znači, gde govoril sako, sako, sako, koji je suprotno za mišljenju, jebo, mišljenju Ebu Hanife, kjer je to je ad koje je darogiran. Znači, sako, sako je hadis, koji u suprotnosti za mišljenju, Ebu Hanife to je hadis koji je pogrešno svaćen, pogrešno razum znači pogre, pogrešno su ga ljudi razumeli. Znaci kao da su uzeli kao da su uzeli mišljenje Abu Hanife, znači osnova. Zatim dotle je došlo da, su, da, da se raspravljalo u knjigama, ma znači kao što je spomeno Ibn Abd al-Din u hašhi raspravu kada seji Mehdi, kada odu su kada seji Isa alejsalam i pokojem će mezebu suditi. Znači, hoće li biti hanefijskog mezema i neće biti hanefijskog mezema. Znači, dotle je dovelo to. Dovelo je dotle da su raspravljali, da li djevojka hanefijskog mezema može da suda za mladiće šafijskog mezema. Pa se urokilo, osnovi ne može. Međutim, analogno, znači, da kršćanin, da musliman može uženiti kršćanku, on isto tako, znači, je može uženiti ženu iz hanefijskog mezema ili obrnuti. Znači, to stil postiđenje je dovelo dotle da su ljudi, Znači u jednom džami znali, da imaju četiri mihraba. I četiri mama. I svaki mezeb da klanja samo za svojimi mamami. Mm. Pa je tako poznata je Mevijská džami i da danas ima četiri mihraba. Međutim klanja se samo za jednu mamu jednu mihraba. Znači imala, imala četiri mihraba. Znači mala mi, mi, mihraba Hanefijski, Hanbelijski, Šafijski, Malikijski. Isto tako sučinili u Mekke. Znači pogledajte u Mekke u Harumi Sharifu, isto tako se je klanjala za četvrcom mama. Znači imam klanja, pa dođe drugi imam klanja, pa treć imam klanja, pa čet imam klanja. Znači, pogledajte dokler je to dobro. Da li imam Ebu Hanifa, rahmatullahi da imam Šafja, da li imam Malik, da li imam Ahmet, da li bili ljudi koji su bili, na tome koji su to zastopili, ne, uzu bi I zato, kajl vam, bilo je vrijeme, kada su ljudi sli slijep u me mezhebe. Znači, dokler je to dobro, znači, Naci preterano su to da su ostavili da gledaju dokaz ono što je osnovano što je namjera, ono što je cilj. Na to je Kur'an i Sunnet Allahu ve rasul sallallahu alejhi ve sellem. Pa šejh Islam ibn Taimija, Ibn al-Qayyim su bili da kažemo oni koji su da kažemo probeli ovaj lijet od onih, na oni jedini nego od onih. I zato i za vrijeme šejh Sa'id rahmetullahi alejhi, šejh Sa'id je jeo u Neđu, najidu se strogo držali hambele iskog mezema nisu iz iz iz iz okira mezema. Međutim Šejh Sadi je ponu ponu citao knjige Šejh Ibn Tamba Mihije Ibn al-Kayyima i uzeo je po njihovo mišljenju normalno zato što je vidio da su tim sarmo u skladu, znači u skladu sa Kur'anom i sunnetom Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Zato učio kod kada Šejh da verene komišteni, znači to je znači odabir u stvari Nači, odab ibn Taymiyyah ibn Laqimah rahmatullahi, rahmatullahi alayhim ajma'in. Pozle toka šiha rahmatullahi alayhim spomenil i kaže al-ahkamu al-khamsa. Prije nego, što je opet poču još, nači, od uvoda, šiha jeste, da je spomenu jednu bitnu stvar, nači, sledić, šihr, na če uvo sledeće, što je spomenu šiha, je mnogo bitna. Na to je, da govori o al-ahkamu al-khamsa, opet pro pisa. Na če uvoda, da ga breču bitno da znać, da znaći definičové stvari, Jer čovo mnogo mnogo, znači, da kažemo, proči. Znači, mnogo će se spominjati. I ovaj svar, Allah da vam dao sako dobro postoje neke sari koji moramo naučiti, da kažemo, ono, baš naučiti. Zato što se mnogo spominjaju, znači, bilo da četali fik bilo da četali akidu, bilo da četali ovo, znači, spominje se često. Spominje se često. Pa tako kaže šir, rahmetullah alihkamu al-khamse, znači, pet propisa, to jeste pet propisa, znači, misli se, da li je misli se na vađib, na hara, na mekruh, na mesnun i mubah. Znači, jer svaka stvar ima svoj propis. Znači, ovo sad, na primjer, naše, da kažemo, sjedenje. Sada u naše sjedenje ovdje i da kažemo slušanje, traženje, zdanje. Ili je ovo sad stvar koja je haram, ili je mekruh, ili je sunnet, ili je mubah, ili je mubah, ili je vađib, znači nešto jest od ove pet stvari. Znači, svaki tvoj moment u životu jeste jedan od ovih pet. propulazi u jedno od pet tvojih propisa. Tvoje spavanje. Znači, ka spavaš, je spavanje haram, je li ti vađub, je ti mubah, je ti sunnad, tako dalje. Tvoje jedanje hrane, znači šta ti, tako dalje. Znači, to ćemo vidjeti nakon što je spomenuti. I zato uvijek je čovjek, svaka sekunda čovjekovog života, jedan od ovih, od ovih pet stvari. I zato se iz ovoga vidi važnost znanja. Važnost znanja. A to ulema spominje kada govori o hadisu innaman a'malu bin nijat. Djela se cijene po namjerama. Po namjere. Kaže ovdje se vidi važno znanje. Zašto važno znanje? Zato što ne možeš nijetiti određenu stvar, a da ne znaš propis te stvari. Ne možeš nijeti neku stvar, a da ne, znaš propis, da ne znaš propis te stvari. Kako ćeš, na primjer, nijetiti Kako ćeš na primjer da primjer čovjek na ovda bila hoće da uradi haram. I kaže ovo ovo niyet mu ima laha da radi. Nacijem brola me kaže da čovjek kaže ho radi mu ima laha da radi haram, kaže da se ti ide kufar. Da Allah te bare te ala saču. Kako ćeš nje nešto da radiš ima laha ta stvar me kruh, ta stvar pokuđena. I zato, znači i samo niyet da se vidi važnost, važnost važnostna. I zato zapamtite, čovjek je uvijek. Znači svaka sekunda čovjek ovog života. Ili si u vāđibu ili u haramu, ili u makruhu, ili sunnatu, ili mubahu. Znači u jednoj od pet, u jednoj od pet tih propisa. Koji je to opet propisa? Kaže ših al-vāđib. Znači vāđib je šta? Znači odat ćemo se zadoditi sa izrazom vāđib. Zato što neki spomnju vāđib, neki spomnju fars. قد murmured اولا مي الله عنده سقط ضرب نيمار از في اسم وجبه اي فرزه اسم وجبه اي فرزه kada o pitani ovie petro pisa zaras ku nachi kod hanafia kod hanafia posto zarasha izmeu farza e wajiba majutemis pravna mishe Naci šta je važb? Naci me definicije želim da za sledeći put znate na pameti. Naci važb je ono za čije činjenje, znači za činjenje, će čovek biti nagrađen. A za njegovo ostavljanje čovek će biti kažnjen. Za čije činjenje ćeš biti nagrađen. A za njegovo ostavljanje ćeš biti, za, za njegovo ostavljanje ćeš biti kažnjen. Naci to je definicija važb. Znači, primjer toga, Allah dao svako dobro je šta? Primjer namaz. Namaz koji je obavezan. Znači namaz koji je vađub, namaz koji je faris. Znači, kada obaviš taj namaz, znači, za njegovo činjenje ćeš biti šta? Nagrađan. A ako ostaviš taj namaz, za njegovo ostavljanje ćeš biti, biti kašnjen. I zato pogledajte, znači, od Allahove tabarihu ta'ana milosti, Jeste da ono što je naredio i nači što činiš od vanžiba, da zato ćeš biti nagrađan. I zato pogledaj na primjer sabah. O se niih sam ladamo alimo sedan kaže, Allah da sko dobro. Nači za dvari kata sah siskog sunnata. Na subbodio je do njuu ko ga što je na njemu. Pa šta je te kon za dva kta farza. Vadi su kuciju, Allah tebarko taja kaže najdraže sa čim se moj rob može približiti jeste s onih stvarima koje sam u naredio, sa farzovima. Znači sa ko... sa... najdraže sa čim se moj rob može približiti, sa čim se približava jeste ono što sam mu naredio. Zato da Allaho je minus, jeste da nam je naredio stvari u vjeri, da ne kažem stvari koje nama koriste, znači gdje se koriste i svraća čovjeku. Međutim, to su od najdražijih stvari, Sako ima, približa, ima se čovjek približava, približava uzišenom Allahu te bareku taala. Sako znači, ima se čovjek približava uzišenom Allahu te bareku ve taala. Na čijadi bi ješta, ono za čije činjenje čovjek će biti nagrađen, a za njegovo ostavljanje će biti kažnjen. Wal haramu didduhu. A kaže haram je suprotno tome. Naći šta znači haram je suprotno tome, a to je za činjenje harama će čovjek biti šta? Kažnina. Biti kažnjen, a, a, znači, a za njegov ostavljanje nagrađen. Za njegov činjenje će biti kažnjen, a za njegov ostavljanje će biti šta? Nagrađen. Međutim, ovdje želim da obratite, pa ovdje je ših skratio. Samo je rekao, haram je liddahu, suprotno tome. Međutim, ovdje želim da dam jednu napomenu. A to je da će čovjek biti nagrađen za ostavljanje harama, ako to bude činio sa namirom, Allah radi. Znači, ako ostavi haram, Allah radi. Znači, ne ako ga ostavi iz namogućnosti činjenja. Znači, šta to znači? Znači, sada dođe čovjek, ima ne priliku da Allah sačuva, na primjer, da ukrade. I krene da ukrade. Određeno stvar, u određenoj kući da obje da ukrade, krene. Međutim, kada dođe, vidi da je te kuću u kući. I to ne učini. Kaj je neć sadat učiniti. Znači, da će je tog harama biti? Nagradin? Neć. Za što? Znači, za to, što ga ne ustavljaju Allah T. I za to, ubrati pažnog usara, to je ustavljenje znači hrama koje Allah T. Znači, i tretje asvar, što je spomeno šiit, kaj je volj makruhu. Znači, šta je makruh? koja jama usib fa'iluhu velm yu'aqib fa'iluhu nati makruh je ono za čije ostavljanje ćeš biti nagrađen a za njegovo činjenje nećeš biti kažnjen za čije ostavljanje ćeš biti nagrađen a za njegovo činjenje nećeš biti kažnjen znači određena sar pokuđena da se učini tu stvar ako ostaviš Allah taborakutaala je težatog nakarat magutimako učiniš neće biti nećeš biti nećeš biti kažnjen kaže ol masnuno didehu jeđe she što takoreko el masnun asunnet masnun neki kaže mandub znači jeo toje znači supratno me krugu znači za njegovo činjenje ćeš nagrađen a za njegovo ostavljanje nećeš biti kažnjen zato kaže se nazvu mubarakat znači dio blagati kaže wal nadbu ma fi fi'lihi sawab wa lam fi tarfihi iqabu znači u činjenju njega je savab nagrada a u ostavljanju njega nije ikab nije kazna na Dva rekaeta, da kažemo sunneta. Znači ako, učiniš, ako klanjaš dva rekaeta sunneta, znači u tome je šta? Nagrada. I zato ćeš biti, zato ćeš biti nagrađen. Zato ćeš biti šta? Zato ćeš biti nagrađen. Međutim, ako ostaviš zato nećeš biti kažnjen. Zato nećeš, zato u stvar nećeš biti kažnjen. Zato u stvar nećeš biti, zato u stvar nećeš biti kažnjen. Mada to nijukom u Allah nam dao svakko dobro, znači ne znači postavljanje sunneta. Nego ovo je što se tiče propisa. Je Allah ta baraka wa ta'ala milost. Znači jeste da je Allah ta baraka ta'ala nam dao znači, stvari koje ako ostavimo, bit ćemo každjeni. Međutim, o, o, imaju stvari za koje nam je Allah ta baraka wa ostavio širinu. Znači da se u njima takmičimo. Ostavio je stvar, znači određenih stvarima ima širina da se unima takmičimo. Znači, da činimo, da činimo što više, da činimo što više možemo. Znači, kao što su stvari, znači, sunneta, kao što su stvari, dobrih diela i tako dalje. Znači, da se približavamo uzishnama Allahu, tabarik wa ta'ana. I je propis, koji je spomenuši, kaže wal mubahu, kaže vohu alladhi fi'alumu, vatarku mu ala haddin sa'wahu. Sa'wahu. Kaže mubahi ono, či činjenje i ostavljanje isto. Znači, dali ga učinio ili dali ga ostavio, znači isto ti je. Dali ga ostavio ili učinio, znači isto znači, ti je. Znači, niti imaš nagradu, niti imaš kaznu. Niti imaš nagradu, imaš kaznu. To je stvar koja je mubah. Znači, to je stvar koja je mubah. Ili stvar koja je halal. Neki kažu hil, neki kažu halal, neki kažu mubah. U osnovu. Znači, stvar znači, koja je, znači, da je ostavljanje i činjenje isto I ovdje da skrenem pažnju na nekoliko stvari kada je u pitanju Mubaha. Znači še i nije spomeno še se, ukratko, da kažemo zadovoljuju. Znači s ovim, e, zato vam kažem, zato su muhtasari, znači spomenem samo osnovne stvari. A to je, znači primjer Mubaha je primjer spavanja. U određenom momentu. Znači u momentu, znači hoćeš da spavaš, znači, Spavanje u određenom momentu znači, ti je mubah. Može da bude mubah. Znači niti ti je znači naređeno, niti ti je zabranjeno. Ni ćeš za njega biti nagrađen, ni ćeš za njega biti kažnjen. Međutim, da kažemo to je osnova. U određenim stvarima mubah može da postane haram ili može da postane vađup. U određenim stvarima mubah može da postane haram ili može da postane, da postane vađb. Kako? Ako ćete mubah odvesti u haram, ako ćete da kažemo mubah odvesti u ostavljanje vađba, onda ti postaje haram. Na primjer da čovjek legne sa namjerom da prespe sabah namaz. Da prespe sabah. Bez nijeta da se probudi. Znači to njegovo spavanje je šta? Haram zašto? Zato što će go odvesti u što? U hanam. Odvest će go ostavljanje, ostavljanje vađba. Međutim, ponekad spavanje može biti obavezno. Znači, kada može biti obavezno? Ako ćete pod pomoći izvršavanju nečega što je vađb. Npr. muđah je do momentu, znači kada je potreban, kada treba da brani. Znači, međutim, nema sna, treba mu san. Određen, u određenom moment, momentu može postati obaveza vađem da zaspi u određen moment kako bi imao snage znači, da branje ili za odbranu. Isto isto tako jelo jedenje. Znači, ako čovjek znači, jede, znači, kako bi imao snage da izveši određenu stvar koju vađem, znači to može da mu postane, postane vađem. Jel vam ova stvar jasna? Ma da ju ukratko vam, ukratko spominjem, a uopširni ovo mi je ispomeno u Usulifika. Znači, obširni ome možete naći u dijelima uleme usunifit. To je jedna napomena. Druga napomena, Allah vam dao svako dobro, a to je da mubah, ako se čini sa nijetom, sa namirom, sa jakom namirom, znači sa nijetom, sa namirom, onda ono postoji ibadet. Postoji stvar koja te približava, Allahu Tebarku Ta'ala. I ovdje je sada, znači, važno da čovjek ima uvijek ispravnu namjeru. Da uvijek ima namjeru u činjenju dijela. A to je šta? Naci na primjer, da kažemo stvar, od, stvara, od stvari mu baha opet spominje spavanje. Međutim, bez sad pretjeranog spavanja. Spavanje. Čovjek na primjer da spava, znači sa niyetom da se probudi, da bude zdravi, učinjenju ibadeta. Odmorni učinjenju ibadeta, pomaganju braću muslimanima. Znači sa tim niyetom da zaspe, u tom slučaju šta? Mu je to, znači Lijepa stvar, pohvalna. Znači da kažemo, poste, postaje nešto što je pohvalno, znači, što će biti čovjek nagrađen. Da čovjek doda nešto svom bratu, znači pitajte neko daje meloku i ti, znači da dodaš ono da muba. Međutim da dodaš da nije to bratstva u islamu. Zbližavanje vaše srca, znači stvar koja je šta? Znači stvar koja je pohvalna. Izato znači ovo stvar koja je mubaha, hoć čovjek čini sa namjerom, znači ona ona posta ona postaje ibadet. I zato znači izrak kako celenfa je da namjera, da niyet vjernika treba da bude jači od njegovog djela. I bolji od njegovog, da bude bolji od njegovog djela. Da bude bolji od njegovog, od njegovog djela. I zato ulama spomni i kaže kada govori o namjeri i nije tu, kaže da je nijet taj koji pretvara prašinu u zlato. Znači nijet je taj koji pretvara prašinu u zlato. A isto tako zlato znači, može da pretvori u prašinu. Znači nekada čovjek može da da deset feninga, međutim da da sa tako jakom namjerom i sa tako jakim nijetom, znači, kao neko znači, koji udjelio stotnama maraka. Međutim, neko da dne stotne maraka sa tako slabim, da kažem, il malim nijetom, znači kao da nije udjelio ništa. Jer da čak na billah, znači da mu se nikako od njega ne prije. Čak naudhu billah da to učini Sarjaom, da uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, znači učinim to kaznom, nesu njem danu, da Allah tabaraka wa ta'ala toga sačuva. I zato Allah nam dao sako dobro, znači nijet je nešto što ostaje opasnost se do čovjekove smrti. Sve do, do, do kraja čovjeka ovog života. I zato, zato je ulema govorila, kaže, sisu ljudi propali, osim onih koji znaju. Asi oni koji znaju, su propali osim onih koji rade potome. Asi oni koji rade, su propali osim onih koji su iskreni. Koji su muhlisun. Kaže, Vol ala a oni koji su iskreni, oni su na velikoj opasnosti. Izloženi su velikoj opasnosti. To jeste svom nijetu, svojoj, svojoj namjeri. Mi molim Allah, ta da učini naše, naše namjere ispravni. Znači, od še spomenu, pet propisa, znači to su koji? Prvi je koji? Mm. Šta je vađu? Mm. Znači, činjenja za ostavljanje će biti kažnje. Dobro, šta je? Drugo, drugo je šta? Dobro, to je? Dobro. Treće je? Mekruh. Mekruh. Sunnet. Mekruh. Peeto? Mubah. Mubah. Mubah. Isovin, čumasih? Da dvaldi, in sha Allah, in sha Allah, in sha Allah, in sha Allah, in sha Allah, in sha Allah, završti sa, s'wadum, s'wadum shihah, rahmatullahi alihi. Naada, wa s'wadum, Allah, wa ta'ala, wa mhm, wa ta'ala, wa ta'ala, wa sallalahu, wa mhmad, wa ali, wa sallam,